Takže já, já začnu, jo. Jo? Jo, Jirko? se tváříš jako bocas. Jako vír. Velký no. pták. Teď vyplázněte jazyk a řekněte A. <laughs> Jak zní varlata? Já bych udělal varle v křeči. -ra -ra. Naleštěte si vlastní koule s kolo Doporučuje Simona Stašová. Kurleva Nikolaeviče toho ztahovat. Vykurelov. Ano. <laughs> <laughs> asi. Ano. ano. Jande, Jandera. Dva, no, si dám ještě Mně to je asi hovno. No ty sperma. Do každé rodiny. <laughs> Nejméně litrdy. <deň>. Před <laughs> každým jídlem. Chutná vaše jídlo jako mrtkyt, nedivte se. Nejlepší napišku to je. dnes se poliká. Jo, to bude porad. Jo, říkej to uchylně, říkej to uchylně. To je uchylně? Ano. Vybělte si prdel z prdo, Blíč. Čurák, to je čurák. Kdo vědeš si přes takový hodný slun? Já to budu číst to s vytaženým pérem. Tak jo, ne, tak... to bude gejzýr. Piško kot. No, no, no, nový pamlzík pro mladé dívky. Piško kot. Ne, a skudy. Rozklupovám palici! Ale já si chci sednout. No, ty si chci sednout, to si seď. je to lepší, vědět. Dobrý den, já mám velký kozi, vítejte u ksyndlá, co si budete převat? Ty vole, si buchtu. <laughs> <laughs> tak to jste tady, ale špatně, to musíte jít vedle do buchta Boulevardu. <laughs> Dochází vám čas, brzy umřete. Oh dear, I'm scared. Klídek, kole. Take one. Stáhněte si vaše stahy báskem. <laughs> Dalbej si tu super čerstvou lásku v housce a kolu. Čuráku, <rý> <těžuji> něco mezi krkem a kokotem. Ale tak já se dám ještě pivoty. S kokotem se píše i. <těžuji> Namastěte si kozy. S, kozou S kozou jo, <těžuji> To, to ještě Puserte <laughs> Kurva to. má To bylo kurva dobrý. Šaj se. Dít na to se ani nedá Od tam něco Také šan, Efa. Konec je posadná A taky, Romeo. Ani hovno, Romeo. Bole. Beru tě za slovo, nazvím mě kráva, a budu bznu a po křtě. Už nechci být tvůj alfa, ale Romeo. To vystřívalo. Hej, a co to je ten Montek, vole? On se na to taky ptá, co je to Montek? No, Jo, to se ptá Julie, ona se tam ptá, ona, co je to, kurva, Montek. Ruka není noha, ani páži. Jasně, jasně, ona to bere. Bude... Tohle je ta správná verze. Vylučovací metoda, vole. Ne, to nebude noha, to by se asi nemenovala noha, jasně. Aha, to není noha, to je Montek. Natáhni Monteky. Natáhni si, vole, pohory na svý Monteky a tání nahory, vole. Tak ještě. Píčová. Tvé jméno je noha. <laughs> Až se jako kdyby to prohodilo.